Dacă bietul copil nu a avut parte de o creștere îngrijită, da? numai bătrânii sunt de vină. De acolo a venit ragă cu niște mutre și cu niște obiceiuri de țărancă, încât drept să vă spun, mie microază! Oh. Vă închipuiți dumneavoastră că nu pot pune pe ea o broderie o panglică. Nu? Nu. No. E, e de admis că la vârsta ei are ani, dragă, oh. să, să nu poate face o reverență în fața unor persoane mai în vârstă? Nu. No. Ea a fost crescută altfel. <gri> Lucrurile astea pe mine mă, mă horipilează. Slușnica cu o mutrișoară de veveriță, se ivi în umbra ușii, purtând tablaua cu dulceață și cafele. Cucăniță! Da, dragă! Domnul micuș laser. Lazar! Mm. Întreabă dacă binevoiți al primit. De cum nu, să poftească! A zis eua mea de primire, dumnealui e totdeauna bine primit. Și săltând în rochii ei foșnitoare, făcu doi pași spre ușă. Când zări uniforma verde, capul blond și lins și obrazul ras și pudrat al ofițerului, făcu un gest de poftire cu mâinile și zâmbi dulce. Oh, domnule micuș, nu te-am văzut de un secol! <laughs> Doamnă, oh, doamne doamnă, sunt foarte fericit că nu m-ați uitat Doamne! doamnă Ei, Cum aș putea să vă uit? <gri> Schimbul de complimente care urmă, mișcările rotunde, zâmbirile și poftirile împrăștiară În salonașul grena ca un abur de nobilă uitare și voie bună Nimeni nu băgă de seamă când se strecurase printre scaune spre tablaua cu șerbet, Lizuca Necazul doamnei Vasilian era o fetiță mărunțică însă voinică și plinuță, rochița de doc albastru stătea strâmbă și închip cu totul nepermis pe trupușorul ei. Botinuțele erau pline de colb și cu șireturile desfăcute, colțunii căzuseră și arătau niște piciorușe pârlite de soare cu genunchii nu tocmai curați. Capul era foarte tuns scurt, băiețește și arăta în rotunjimea lui felurite bulbucături neregulate.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 Rizu capăși ușor însă hotărât spre măsuța cu dulceață și, în figâduși două degete închisea, le scoase împodobite cu o bucată nestatornică de șerbet. Tocmai când senderle, din să s-o prindă cu gura și cu limba fără a pierde nimic, slujnica o zări și dădu un țipăt. – O, – Ce-i mașer? Ce înseamnă asta, Elena? Ce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 o, oh, Doamne, mă, Vai, Domnule! Vine în coace, gângania dracului ce ești, din pricina ta să eu observații no. și o căr! Lasă-mă, dă drumul, tu ești o servitoare, am să te spun lui tata, lasă-mă! Da, da, ai să mă spui? Da! Ia, vină-n coace, na!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 Văzând că Lizuca se stăpânește încă, îi mai făcu unul, și mai îndesat și mai în răspăr, până ce simți sub degetele mâinii ceilalte carnea tremurând și auzi lacrimile forfotind în șorul cel neînsemnat. Mai nași dobândă. Să te duci și să te întorci când toi chem o a dracului ce ești. Lizuca se poticni și se izbi cu capul de perete.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 Patrocle schiună ușor și o privi cu ochii lui frumoși, cercuiți cu aur. Într-adevăr, o petrecem foarte rău. Pst, pst ia, iau-zi, iau, iau Mamica râde. Mica râde totdeauna. Mama noastră, Patrocle, nu râdea așa. Fetița rămase cu urechea țintită apoi căzu pe gânduri și șopti ușor către o umbră vagă,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 ăsta e un lucru prea ușor. E bine, bine, atunci hai să mergem. Dar, patrucle, cui putem noi cere găzduire într-o noapte ca asta și un așa singurătăți? Cățelul porni înainte, adulmecând prin iarbă. Copilița văgă de seamă că de o parte și de alta a cărării, florile își plecaseră capetele și dormeau. Într-un colț de umbră îi apăru o luminiță. Acolo?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 Ne dai voie să intrăm în casă, la mata? Răchita o mângâie lin și îi tădut drumul în scorbure. aici ai foarte bine, patrocle. Văd că este saltea și pernuță de mușchi. Mă învelesc cu paltonașul și-mi pun bereta în cap și pot dormi împărătește! Uite!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 De bursuc! Am auzit? Că bursucul e foarte rău! N-are decât să vie! Am eu de cojocul chiar în clipa aceea, Lizuca dădu un țipăt. O umbră răsărise într-o dâră de raze țuprind către scorbură. Din când în când se oprea, se înălța și mișca două coarne lungi și drepte. Lizuca abia putut să îngaime cu spaimă. I -i ia ca bursucul, patrocle! Cu un scurt, patrocle se și repezise. zise. Cornițele fantasmei căzură. Lizuca o mai văzut numai o clipă prăbușindu-se prasnic spre stufărișuri. Știu eu că patrocle nu se teme de nimica. <gri> se auzi glasul cățelului răsunător departe în pădure. Patrocle! Patrocle! Patrocle nu mă lăsa singură! Și, scoțând capul din scorpură, tutuia Lizuca așteptă întăcerea cuprinsului, întoarcerea tovarășului ei. Într-un târziu, se auzi venind, tip, tip, tip, tip, tip, intră găfuind și se cuibări lângă ea. Apoi, mormăi nemulțumit. Nu a fost decât un iepure. dar grozav se temea de mata. În umbravă se făcut de plină tăcere și un întuneric tainic prin care totuși ochii vedeau cu ușurință. În tăcerea aceasta, un grărușo început să țânie melancolic aproape de lizuca, care l-a asculta atentă. Cântă e dar nu vă prea lasă să dormă. Nu știu de ce. Dar mie nu mi-i de deloc așa e de frumos și de bine Știi, patrucle? Eu n-am cunoscut niciodată dum' asta Acum văd că e o pădure ca în poveștile pe care mi le spunea mama Ia, nu mai sună grăierul A tăcut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 Ospătăm alune și merișoare de măcieși, și bem apă curată din degetarele din ghindă. Noi nu suntem lacomi și ne mulțănim cu foarte puțin. Și așa așteptăm cu bucurie vremea când pocnește gheața pârâului și sună șuvoile ca o muzică a primăverii. Atunci...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 se așezase cu botul pe labe, cu minte și blând, sclipind din când în când din ochii lui de jărate. Patrocles scoase și el capul din scorbură și se uita la toate, însă, fiind cățel năzdrăvan, nu se mira de nimic. Știu și eu o poveste, da-i veche tare, tare, de pe când dumbrava buciumenilor ținea una cu alte multe dumbravi, până la munții cei mari, Hă -hă.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 Și ei nu credeau în împărăția minunilor și au început a vorbi că nu este nici o zână îndumbravă. Și atunci i-a auzit făt frumos și tare s-a mai mirat de cuvintele lor. Făt frumos, voiam să cunoaștem și noi adevărul, cirei rei zânei inelul și adă-mi-l dovadă despre ființa ei. Și sara la izvor, fât frumos i-a cerut zânei inelul. Acesta e lucru pământesc. Eu nu port podoabe de șarte. Dragostea mea prețuiește mai mult decât nimicurile muritorilor. Aducând văd frumos acest răspuns, vracii au dat un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 Duduia Lizuca vedea din scorbura ei o lumină tremurătoare, mișcându-se în negura văii. Auzii glasuri. Cățelul, zvâcnind de lângă dânsa, se repezi cu larmă spre lumina străină. Înfricoșată și totuși cu credință în prietenul său, Lizuca aștepta și tremura în răcea la nopții. La lumina roșcată a unui felinar, fetița văzune lămurit doi bătrânei care se cu cei din peșteră. Și se mira, căci se mănau și cu bunicuții ei. Se simți purtată pe brațe și somnul miezului nopții îi morții de plin trupșorul obosit. Când deschise duduia Lizu ochii, se văzu într-o chilioară albă, într-un pătișor curat sub poclăzi. Pe fereastra deschisă năvălea soarele.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 Ce nu voiți să înțelegeți acum și la urma urmei? Ce poftiți de la mine? Păi am venit să luăm copila. Că, ca să o las aici e, e cu neputință. Așa să știi. Cum se poate, frate, dragă? Curios lucru. Dumneata ai venit să o iei, iar eu nu vreau să o dau.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 Avem să spunem mai multe, după cum se cuvine și fără nicio rușine, ca oameni proști ce ne aflăm. Așa încât, făm atale tale bine și du-te acasă și lasă aici în pace pe fetiță și pe cățeală." Cum adică să, să bled, fără copii?" capul și șopti tremurat. Auzi patrocle?" Mormăi cu nepasare Se vedea că de acum nu-i mai pasă de nimica. Dar vocea mămică se ridică iar aprigă și, într-o vreme, bunicul o întrerupse serios. Eu nu plec fără copilu! Cucoană! Cucoană! Bine ar fi să te potolești! Hmm. Nu da așa de iute din mâini să nu se întâmple vreun necaz. Adică celăi caz? Ai să-i lui George, meu cum vorbești dumneavoastră? Dar mămica nu voia să știe și își mălâdea glasul înalt și cristalin, când deodată sloboziu un țipăt așa de sfâșietor încât lizuca tre din culcușul ei și zvăcni în picioare, și după țipătul pucoanei izbucni răgnetul de moarte al lenei. Aproape în aceeași clipă, o ușă scundă se deschise și din odăița de alături se strecură spre pătucul fetiței bunicuța, măruntă și firavă, cu ochii ca două cicori șterse.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 la pieptul bătrânei cu mirare nouă, începu a-și aduce aminte de întâmplările nopții la hotarul împărăției minunilor.